Niin, neljä on kuinpainattelussa be Ja kuva menee. Ja nostaa ei ole syttynyt. Siellä palaa vihreä valo. Yksin kiitän pelaaja taistelivat erinomaisesti. Yeah because uh, I think uh, maybe this is uh, will a Mitä mä oon nähny suomalaisena jäkettä meidän entisen majokotakselina? Mä häpeen. Mä häpeen. Se on muuten sillä lailla, että pojat me hävitään tee peli. Teemu Selänteen ja Teppo Winnipekin... Te Teemu Selänteen ja Teppo Winnipekin nummisen... Te Teppo Nummisen Winnipeg johtaa omaa lohkoa. Ja siinä tulee koukaamisesta raukaisuus. Danielsheadiin koukataan. Ja raukaisuus. Väinten paki. paki Jakso numero 5, neljä viikkoa takana. Millainen viikko Miika, sun mielestä oli? Siltä tavalla vähän erilainen nyt ei, ei ollut kuin se Tepsin yksi peli, niin. Joo, kerittiin vähän katsoa muittenkin pelejä tarkemmalla silmällä. Pias vähän meni niinku pikkasen tasaisemmaksi Mikä? Biasointuminen ne ei ole ihan täysin turkulainen tällä viikolla. Otamme myös hu muut huomioon. Nyt on aika pitkälti niin kuudesosa kaudesta pelattu miltei kaikki joukkueiden osalta, eli kymmenen pelin crowvia vähän tutkitaan. että yleensä tässä kohtaa pystyy näkemään jo pieniä suuntavivuja että mihin kausi menee, niin käydään tuossa joukkueet läpi ja tätä alkukautta Joka. perataan. Joten päätös. Mä olin just sanomassa sama välikirjanpito. <laughs> välikirjanpito. Juu, ketä on onnistunut, ketä saa puhtaat paperit ja ketkä saa ehkä niin ihan puhtaimpia papereita, mutta tosiaan. Kymmenen on... paperi saa paskaa. <laughs> Paska tekstin täällä. Lähdään liikkeelle. Tiistaina pelattiin pelin kierros. Tulokset IFK Tappara 2-3, HPK Jyp 2-3, Ilves Saipa 4-3 jatkoajalla. Kärpät Jokerit 42 ja, ja S-Pelikans 7-4. Se oli ainut tommonen, no iso mä eikä niin tasainen peli toi s ja peli kanssin peli. No mä katson, että Jokerit peli ihan senkin takia, että mä haluaisin nähdä tämän paljon puhutun Erik Carlsonin pelaamista ennen kuin se tulee Turussa käymään. Niin to, ehkä vähän silläkin varjolla, että jos tämä yhtäkkiä kun nyt päättyykin ja en oisi päässyt tämän näkemään. Yllätti se, että to, to, to oli niinku kärpäät veistä sitä peliä aika hyvin ja oli, oli kyllä varsin tehokas maalipaikoissa. Mutta ennen kaikkea ottaka yksilö tasolla nimenomaan carssonia seuraa. Ja kyllähän se kaveri pelasi käytännössä ylivoimat järjestään, pelasi välillisestä parin kolmen minuutin vaihtoa siinä ja silti olin ensimmäisenä sekä hyökkäyspuolustuspäässä ja sitten ihan mieletön itseluottamus kiekollisena alimpanakin. Eli se, se uskaltaa heittää sieltä kärkikikkaa siellä vielä ja tosiaan ei niinku hyökkäyksillä se pakasti pakinpaikkaa pelannut, se lähti siihen, niinku, tuli siellä niinku sentteri tai laiturin perässä tai jopa hyökkäyksen kärkenäkin välillä ja niin tavattoman rauhallinen pelaaja. Ja, ja Taitava. Siis se heitti sellaisia pystysyöttimet Petteri Nummelinki, jos kateellinen mm -hmm. siis Se oli kovi, tarkkoi, suoraan lapaa. Aivan huippuluokan pelaaja. Se täytyy sanoa, että mitä muuten sitten oli jäällä, kärpien Jason de Meers on myös hyvä hankinta omaa aika pirun hyvän laukauksen. Tuli komeen kuti, minkä siitä pisti sisälle. Joo, ja Jussi, jokin 0 plus 2. <köhön> Torstain pelit oli. Ilves Kärpät. pelas toisen pelin putkeen. Hävissä jatkoajalla 4-3. Jokeret IFK-peli, jota mä sit paremmin ehtisin seuraamaan. Ja, ja mulla oli, mä, mä otin hoteisiin tuon peli kans jos Lukon tanskalaiskolmikko pääsi irti. Joo, olivat ensimmäistä kertaa. Ja joo, mutta tota Ilves ei seurattu, mutta siellä oli tänään mielenkiintoinen tilanne, että kultakypärä Ivan humulilla pimeni päässä ja otti sitten Vitosen, joka pelin lopulta sitten ratkaisi, ja Hannu Aravirta on antanut suoraan palautteen, että you fucking idiot aravirta kuitenkin tollaistakin laittaa, ei se nyt ihan pehmeä kädet ja leivotaan miehiä Sitten on. Niin se on. Mut yleensä ottaen kun me ollaan näitä veikkauksia ja näkemyksiä annettu tässä kautta, niin ennen kuin ihan... No ei ne ihan nappia, ei oo mennyt nappia se... mulla mennyt. Helsinki Paikallisperin, miltä milt sun silmä näytti? No tota noin niin. mä odotin, että viimeistään tässä pelissä olisi ehkä sit jo unohdettu vähän sitä kärhämöintiä, nyt tavallaan voitaisiin taas pelata periaatteessa vähän niin tiukka paikallisottelu ja todella paljon loukkaantumisia. Osittain vielä että pelikieltojakin oli ja molemmille että noin, että jokereilla oli ennen peli yhdeksän pelaajaa pois ja if kuus pelaajaa pois. Niin ja ensimmäinen niin kuin, tavallaan osoitus siitä, että peli olisi saanut tällaista niin kuin, vähän niin kuumempaa luona tapahtuissa tuossa kymmenen minuutin kohdalla, kun jokereiden Matti Lambert ja ajo täysin Christian tuohin lampeen. IFK on päädyssä. Sitten tosiaan ei oo ihan itse aivan täysin ketoo. Timo Peltomaankin sanoi surhotövelle, että siinä meni isot aivot ja pikkuaivot, pikkasen pyörimään vai miten se lähti kääntymään. Ja, totanoni, siihen heti perään tuli pari totanoni, tosi pommi ja Vähän näytti, että nyt tässä on oikeesti tunnet pelissä. Vastasiko sun mielestä odotuksiin? Ei siis mä tarkoitin sitä, että tää oli se ainut kohta. Tämä peli oli itsessään aika tunneköyhä mun mielestä. Mm. Aika pliisu. pliisu Tosi kliininen paikallispeli. IFK oli, kun näkee joukkua niin pikkasen painealla muutenkin tässä, sanotaan ainakin puolitoista erää. Et, nää ensimmäinen ja toinen erä, niin hirveesti tuli jäähyy. Peli oli ehkä sen takia myös vähän semmoista ei mitenkään kauhean tunteista, koska koko ajan tuli katkoi, hirveesti jäähyi, viiden viittä vastaan juurikaan pelattu. Ja, Vähän, vähän myös sillä lailla, että jokerit, tai jätti et ekaksi niitä jää hyy ja sitten tuli tavallaan jokereitten vuoroviin. Miltä se kohuttuu Eerikki näyttää? Kuuluu sinne maailman liittyen. Se kyllä huomaa, että se on tosi hyökkäysorientautunut pelaajan. Ei siellä on päin saattaa siis helppoja jakamännityksiä tulla. Ja mä huomasin, että siinä joutui niinku tota, eroinen joutui paikkaamaan paljon, sitten ennen kaikkea sentteri paikkasi paljon sitä Carsonin hyökkäysintoa. Ennen se pelutus, taas, että siellä pitää olla se aika, aika hieman niinku puolustava niinku paikkaamassa. Joo, ja ero ei ehkä ihan just sitä ole, että ero on vähän hyökkäävämpi pakki. Mm. Mutta tavallaan ero on puhjennut aivan täysin kukkaan tota, kaasun erinnällä. Ja oli kuitenkin hyvä viime kaudestakin Johmo. Mut... Oli, oli, oli, oli mutta nyt oli, alussa oli ehkä vissiin vähän akemiasta. No varmaan varmaan oh. ero on ollut paras juttu tavallaan, jos niin, saataan tämmöistä yksilöä, että saisi siihen sitten kaasuni. Mm. Joo, mut tosiaan tuosta erosesta voi vielä tuohon jokerten kohdalla sanoa, niin ei se nyt mikään ilmiselvä juttu, että kanssani tulee vierelle oma peli kulkee, että Vähän nuorempi kaveri vielä kuin Eronen, niin jos olisi vaikka Esa Lindelle ehkä laitettu, niin siinä olisi voinut mennä ja pikkasen jännityksen puolelle. <tos> koska Eronen itsekin myös se Urhola, että kyllä oikeastaan jännitti. Mm. tavallaan, pikkuhiljaa. pikku se sitten ehkä. Ymmärtää. Tosiaan toisen, no toinen erä kun oli sit taas täysin IFK ja siitä ei sitten kuitenkaan IFK olisi oikeastaan te, tehnyt maalia. Mutta jos eka se oli, totano, niin tornat oli täysin ortiopiti pystyssä, niin toinen erä oli jo paljon tasaisempi. Kolmannen erän mennessä niin, totano, niin IFK oli hyvä paikka. Somervuore tuli semmoinen. Siinä liivikki, siinä oli. Tota, no, niin paikat iskeet tasoihin jo, mut kasku ollakaan, niin Jokerit sä se maalliset tekijä. Ja... Oliko se sun mielestä se viimeinen, viimeinen käännös sille pelille? Kyllä tavallaan joo, että tota... siellä kuitenkin sitten niin... Niinku, samaan aikaan peli, niin <hah> Urhon Lahden selostaja sanoi, että Ilari Melart ei tehnyt ylivoima maalin. Totta kai nyt voidaan kysyä, että mitä Ilari Melart tekee ylivoimassa. Ja oli ihan sama ajatus samalla hetkellä, että vielä peräpää aika ohkainen, jos Melartti vetää yhden mutta Se oli Melartin sadasottelu, niin ehkä sit sen kunniaksi oli kaveri päässyt kentälle ja luiskasi sit maalinkin. Joo, no oli syy mikä tahansa, niin vasta huutoon hyvin. Et Joo, et hyvä veto. Joo, tosiaan se oli kaverius 3-2, siinä oli ehtinyt aikaisemmin raski pisti riparin sisään. IFK teki vielä, tota noin ihan hyvää rynnistystä kylläkin, mutta no niin. Viimeistä Valterifielp plastiskit tyhjiä, se oli että selvä peli siinä vaiheessa, et ei ollut kyllä minkään semmonen peli, että tarvitsis muistaa noin kahden vuoden päästä, että mitä siinä kävi. Mm. Et. Ei ollut mikään semmonen, mutta ihan katottava kuitenkin, ja 13 000 pää siellä oli totta kai voi odottaa. Lahdessa on kaksi sekavaa joukkuetta otti yhteen. Ja mulle oli yllätys nähdä sitä, että kuin sekasi se pelikanssin pelaaminen lopulta on. Se pisti silmä, että kuin vaivan loistaseen hyökkäykseen lähteminen oli. Va vaikka pääsi vielä johtoonkin tossa pelissä, mut silti niin, ei vaan niin riittänyt. Ja sitten Lukko teki kaikki maalit erikoistelämpöt. joo. Kolme maali ja sitten voittomaali, maali tuli alivoimalla vielä kaiken lisäksi. Lukostakin täytyy sanoa, että ei sieltä kukaan oikein muu erottunut muuta kuin tää tanskalaisporukka. Siis Larsen, Nielsen, Pötker, kaikki oikein sisään mun mielestä siihen peliin. Kaikki vasto pisteille. Nielsen aina kun ei tehnyt maali. Larsen ne teki, ne teki ensimmäisen maalin ylivoimalla. Uh -huh. Ja sitten tota, no, niin Pötker iski se vielä sen neljännen maali siitä. Mutta mä halusin nähdä sen peli senkin takia, että missä kunnossa lukkunut ihan oikeasti sit on. Niin mä en tiedä kuin totuudenmukainen kuva sit pelistä nyt lopulta tuli. tuli sen myötä, koska tota, no, niin tää Danskivit ja sitä piti joukko sitä joukkuetta hinas heti. Joo ja totta kai et kun aina tulee niin vähän vieraita kavereita, näin, niin mm. ne haluaa näyttää heti alkuun parasta. Et. Kyllä, niin kyllä Lukkosin peli oli parempi, ja se, se, numerot, se numerot se välittääkin. Mutta tota, niin sanotaan 5-5 niin pelissä, niin ei se kummaltakaan mitenkään hyvää pelaamista ollut. Tää ei ollut mikään kummallinen kummonen kiekkopeli. Ei sekään ollut, että ifk Jokerit oli sinänsä Jokerit muuten siitä merkit. Se oli hävinnyt viimeiset ottelua IFKlle. Semmonen sen tämä putki meni niin, ja, ja se oli tärkeä peli jokereeseen. Perjantaina pelattiin neljä ottelua. Jyppi Kalpa 1-5, Saipa HPK samat lukemat 1-5, Tapparaa Jokerit 35 ja Asset Plus, yksi 2 tiukka peli siellä. Joo, mä katsoin Porin pelin ihan lauantaitakin silmä silmällä tai halus nähdä missä kuosissa Asien pelaaminen on. Oli jännä peli siitä, että Asset pelasi ensimmäisen erän ihan samalla tavalla kuin Turussakin pelasi helvetin hyvän ensimmäisen erän. Ei saanut sitä käännettyä sen enempää maaleiksi tai mitenkään muuta katsoin. se Niin siellä on Sean heska, Sean yhteen ollaan, niin toisessa erässä. Maalinteko meni toiseen erään, mutta toinen erä oli sitten tasainen. Ja kolmas eraste on aika pitkälti blues. Blues pelasi helvetin hienoa viisikkopuolustamista. Ne piti sen keskustan ja ässät koitti ajaa sinne maalille ja sitten koitti ne ampu paljon. Mutta ne, ne pääs ampuu vaan se että just laidoilta ja muuta ne vedot, ei mitään hätää. Toki se taas bluesi hyökkäyspeli nyt ei välttämättä ihan mitenkään säkenöivää ollut sekään että ollut sammoja lyödä enemmänkin maaleen, mutta ei saanut aikaiseksi, mikä mua, mut yllätti suuresti niin miten heikkoa ässiin pakkiin kiekollinen pelaaminen on, ja kuinka helvetin virhealtiita ne oli siinä pelissä. Uh, plus nosti karvausta, niin alku Kiekon menetyksiä tulla ja, ja tässä kohtaa niin Miko Malkamäki oli just semmoinen, Plus paineesti hyvin, niin Malkamäkin niin saa Kiekon nosti pää, pää ylös. Ei saatanut että tulee kaksi ajia, niin se ruskasi ja Ville, uusi talo, niin herra Jumala, se menetti pal paljon niitä kiekkoja. Tosi huolimaton oli se pakkien pelaaminen, niin mä, mä näin sinä niin lauantaina ajatellenkin Tepsille toivo toivoisit iskunpaikkaa. paikkaa. Eka erä SS pelasi heille, hyvin. Ja että ei se kyllä plussi, joka taas nyt tuossa to pelissä, niin että, se oli semmoinen rutiinivoitto. et ei ne, ei ne turhaan ottu tuolla kärkisijolla. Mm. Et myönnä nyt tällä hetkellä, kyllä nostan ensimmäisen käden pysty virheen merkiksi, että mä arvioin plussi ihan päin vittua. Se oli ihan hyvä, hyvä, tiukka kiekkopeli, ei siinä mitään. Okei, okay, okei. Okay. Lauantai siellä niin, HBK Kärpät 1-2, Rankkari jälkeen, Ilves IFK 0-2, Kalpa Tappara 6-2, Lukko Jyp 1-2, Peli Saipa 3-2, ja sitten Turussa TPSS 2-3 Rankkarella. Kyllä. Tämmönen viikko, ei siellä oikeastaan tuossa Lauantain peleissä, niin toinen, että Peli sai Voito Saipasta, niin se nyt oli jo... Sitten, kalpaa Kalpa on räpsinyt kyllä paris pelissä, maailisuuden 11-3. Kun ruvetaan välitilipäätöksen pariin, niin tällä kertaa lähteä kärkipäästä liikenteeseen. Eli kymmenen kiekkaa takana ja vähän katsellaan näitä joukkuja, että missä siellä on onnistuttu, mitä, missä on ehkä epäonnistuttu ja sit, tota, niin, että mikä, mikä meidät on ehkä yllättänyt. Jaa, ja jaa. jyppi, niin mulla oli jyppi siellä kymmenen. <laughs> <Yhdeksän> <laughs> eli mä <olin> epäonnistunut, <laughs> mutta kyllä se selkeästi, niin missä mä sit olla mahdollisesti väärässä eniten niin tota, se jupin konsepti, niin se vaan toimii. Käsittääkseni Aho jatkaa aika samoilla oman maustista totta kai tuonut, mutta niinku just Dufa jalajälissä ja kuitenkin, niin kyllä se mylly vaan jauhaa tulosta, ei sitä mihinkään pääse. Kyllä. Ja sitten sit totta kai, tarkki maalissa. Liikan paras maalivahti tilastoinkin valosta. On vähi vähiten päästetty maaleja on Jyppillä 20 kappaleet. Ja... Joo, se on, se on hyvä lukema ja sit, tota no, niin, perin se on kyllä johtanut sitä nimenomaan oikein eturintamasta. Kun kuitenkin tuossa kattoo, niin ei Jyppi mitenkään hirveän paljon maalia tehnyt. Siis sikäli se on kärjes, niin 28 maalia, niin siinä on kuitenkin sit seuraavat porukat tehneet kuitenkin päälle 30 maalia. jo. On ja... Ja Jogerita Tapparaki tehnyy enemmän maaleja, maale, mikä tuo perääpäiset peliin. Telikinkin on tehnyt 30 maalia, se on joo. Siis... Niin, niin No, Juppi kärjessä. No menettänyt menettänyt vaipoiset 5 pistettä 10 ottelua mm. Aivan. Joo, se on aika satana hyvä alkous. No, se, se voi laittaa toisen että TPS: on jäänyt saamat, 2.33 pistet per <laughs> Sitten seuraavana löytyy Bluesi. Mitä sulla sano Kyllä mä jälleen nostan käden virheen, käden virheen merkiksi, <tulee> <tulee> Kuka on? Niin, no plus se on yleensä niin tasavaiheessa niin ihan sanotaan, niin loppukaudesta. Niin mä olen yllättäen siellä play-offeista, niin menisikö tänään vaan niin toisinpäisin? No on ainakin lupaa hyvää, ja siis se, on, siis se peli, on, peli on piru hyvin organisoitu. En mä tiedä, onko siis tämmönen, että siinä on semmonen... Ehkä ensimmäinen, ehkä hiljelta, niin näkyy semmonen... Niin espoolainen identiteetti jotenkin, että se on tosi sitoutunut joukkue. Sen, sen näkee siis se joka, tilante, joka tilanteessa, kun siis, niin kuin miten se 5Kin mukaan puolustaa, niin, niin ei se anna tilaa. Ja ne, ne, siis, ne pelaa, pelaa siis se yhteispeli on ihan jul, julmatun hyvä. Joo, ja sitten ja jatain... varmaan toinen pointti on se, että kyllä nyt varmaan voisi nostaa sitten tämän heidän ykköskitus, niin tämän hetken ainakin. Tämä ramastit Ram -ram rinkinen kuuminutkapali. Niin... Niin... Ja täysin suomialaisten voimiin että... Niin, niin. Se ja ihan niko, seuraa ylipäydellä Totta kai siis tutkapari nostaa, nostan totta kai niko Nieminen ketjun kolmantena lenkkinä pitää muistaa mainita. Siinä on itse asiassa taitaa olla semmonen aika klassinen ketjurakenne just. Et, et on, niko, on rinkinä selkeästi siis tämä maalintekijä, sitten Ramstadin jakelijana ja Niko Nieminen sitten työntekijä. Voimahyäkkäjä tyyppinen. Niin, niin tämä on no. niinku kahdes, hyvä kahden suunnan pelaaja. Mm. Siinä ei siis pystyä Nieminenkin tekemään tehoja, ei siinä mitään. Ja sitten ei sovi tietenkään unohtaa, että oh, siis tämä on niinku hyvä viisikko-peli sitoutunut. Totta kai se tarkoittaa sitä myös, että joukkua on helvetin hyvin valmennettu. Siis kyllä ei, ei me turhaa, kun me tässä valmentaa pohdittiin, niin, niin kyllä Maria Mäki antaa hyvää niinku työnäytettä koko mhm. ajan siitä, että mihin, mihin hän pystyy. Ja kuitenkin se, kun katsotaan sitä paperilla, niin oli se aika rajallinen sikäli. No, kuka olisi uskonut, että se rinkkii näistä tuolla Ja Juuso Rixman loistava kauden alla sinne. Että hyvä maalivahti, jos Rixmani pysyy ehjänä, ei pitäisi mitään haitaa olla. Tosi hieman kai Lantti aika hyvin. Joo, plus on neljä Joo, Joo joo, jos se, jos se, jos se viisikkopeli pysyy noin hyvin organisoituna, niin siellä on hyvä olla. Olisiko se sitten on nyt aika selkeä tuommoinen kaksikko? Kyllä mä uskon, että tässä alkaa niinku tätä, tää niinku tää, sanotaan, nämä kär kärkiporukat alkaa pikkuhiljaa tässä erottumaan. Mä odotan kuitenkin tasasta kautta lopulta. Mutta silti niin kyllä, kyllä siinä aina tulee sinun tiet, tietynlainen jako kuitenkin. Kolmen kerroksen se menee, mutta se, et niin kuin mikä se kerroksien välinen ero on, niin se asia erikseen. Että mä veikkaan, että keski, keskikastia peräpää niin se tulee olemaan pirun tasasta loppukohde. Mutta kyllä totta kai se aina pari irtautuu. Alku perusteen perusteinen niin jyppi ja blues, ja siis ne on tällä hetkellä on paketit. On, on. Yllättävää minulle, mutta tota, mut sit taas Tämä kertoisi taas hyvin, että paperilta annustaminen on paperilta annustamista. Kun ei, harjoituspelejä ei näe, niin mistä sä tiedät, missä, missä kuussa pelaaminen on, niin kun kausi alkaa, niin se on, se on ennakointi. Niin tässä sitä pääsee just aina totemaan, että vitun vitu väärestä se on. Niin ja osaltaan se kertoo myös siitä, että kuin tosanne SM-liikaa on verrattuna 90-luvulla, mm. kun ei ollut, niin nyt on jo lisää mielenkiintoa. Niin... Joo, kyllä selkeä, selkeästi niin <laughs> toimittaja tiesi jotain enemmän, enemmän kuin minä, että mä, mä en nähnyt sinä materiaalissa tämmöstä joukkoittaisesti siis Jupilta tai bluesilta. Ja siellä kolme on Kalpa. Kyllä. Arturi Lehkonä oli TPS-näkökulmasta niin nyt sekin oli paukuttanut kaksi maalia. Et se, se on ollut ihan positiivinen yllätys. Yli piste per peli. Mm. Kalpalla on aika pirun hyvä toi hyökkäysarsenaali muutenkin. Et siellä täytyy leveyttä ja syvyyttä. Ja siis, tota noin, se, se, no niin. Yksi on tehtyä maalia, pelissä kertoo myös siitä. Tota niin. Ei se, ei se yllätä, että Kalpa on tuolla, tuolla kärjessä. Se yllätti nyt, että se oli niin, kuin niin noussut sinne, kun se tuntui, että se aloitti vähän huonommin. Mutta et... Kalpakin nyt hankkinut jotain pujaa. Ja... Joo, ja sitten... tota. möi vissi tämän, tämän. Niin, se oli, oli tulos, että se, se, mikä, mikä mulle on mielenkiintoinen tilanne nähdä. Et kun me kuitenkin lähdetään nyt siitä olettamuksesta, että työsulku, työsulku vielä tässä päättyy, että NHL käynnistyy vielä tämän kauden aikana, niin tota, Matti Kuparinen ykkösentteri sai tarjouksen Avanka Ramskista, josta olisi mahdotonta kieltäytyä. Että Petri Matikainen halusi halus hänet sinne ja totta kai Kalpa, kalpa sitten jäsentöt tämän tielle teki ihan hyvän tilin siitä todennäköisesti. Ja sitten tota, no niin, tilalle tuli Greg Smith, joka ei pelissä oli 22. Joo, ei ehtinyt jyppiottelua, tää kun oli jäänyt. Kampet oli varmaan <laughs> Finnarilta, mikä ihme. <ei> swissire <laughs> En tiedä millään American kuitenkin. Airlines, se Mutta se on sitten täysnä työsukuhommoita, jossa hän sitten lähtee, niin en mä tiedä vaikuttaako se Kalpaan niin pahasti. Ja Kuparinen, niin kun ajatellaan viime kaudella, Arja Ohosen myytihän löi Kalpan pelistä paljon pois, vähän samalla kuin Petri Vehaisen, mm -hmm. silloin, niin myytiin tärkein pelaaja pois. Se on se maalivahti on tuoli joukkue. Eikä välttämättä niinku, puhuta kuin puhutaan niin kuin tän semmoinen, niin kuin aita tepsi myös Brian Billsiin nyt pois. No se, mihin minun oli viisin, selkeä, selkeä, niinku, selkeä ja muuta. Niin ni, kuin kuva ei kuitenkaan ollut se pelaaja. Niin kalpa, kalpa taas, niin hyvin kuin se siellään puutti jo viime, viime viikotettiin että 60 niin oli, oli niinku kuin tappiusin kohtaa kalpa pudetista jo. Niin, niin toisesti paikattuu sitä ja sitten tota on no, niin siihen, siihen näkemä mitattavat väkorvaija, niin enaka pelilististä ongelmia ei tuli ihan heti, eikä sitten mone. Ja kun se ei ole kuitenkaan ollut joukkueen tärkein mies, joka myytiin, niin, niin mä veikkaan, että kalpas, Kalpa teki aika hyvän diimin tästä. Juu ja saivat ihan tosiaan niin usm tason miehen, niin mm. ei voi millään. Neljän tänä Helsingin IFK eniten pelejä pelanneena, että tota, ensimmäisenä mun täytyy sanoa, että, että mistä olen totta kai. Kun Turun oma poikani positiivisesti yllättynyt, niin Joni Ortio on ottanut ihan selkeän ykkösmaalivahdin paikka siellä. IFK-maalivahdin paikka niin on kuitenkin varsinkin nuorelle kaverille, niin se on, on jumalattoman kova paikka. Mm -hmm. Siellä on epäonnistunut moni ja sitten niin meritoutuneempi kivahvi. Sitten tämä Turun poika tulee ja nappaa sitä ykkösveskarin paikkaa ja pelaa hyvin vielä antaisille mahiksi ja voittaa, niin Orti on selkeästi kehittynyt. Kyllä osaa mitä esimerkiksi jokeripeliin pääsi näkemään, niin torjus läpi ja öö oli ja oli tosi varma. Oli tosiaan varmaan IFK paras pelaaja siinä pelissä. Mm. Tämä voisin sanoa jatkossa, niin on ollut kyllä aika vuoristorataa, vaikka neljännen neljänne sijoitusa onkin 11 no, peliä se, pelanneena. Se oli silloin en, ennen kuin ne Tur Turkuun tuli ottamaan Turpaan. Viikkotakaperin, niin niillä oli voittoputki sinä päällä. Nyt ne sitten on tappiputkessa. Joo. Ja aloitti sitten taas voitolla ja sitten tuli tappi. Mutta selkeästi että ei se pelaaminen ihan jengoilla ole. Ja totta kai paljon loukkaantui. Se teki peräpää on tosi johdane. Mm. Mistä paljon puhutaan jo Tilari Meillä ylivoimaa. Ilkka Vaarasuo, Lainemies oli ykköspari jossain kohtaa. Ja muuten niin se. se pakkikalusta, niin siellä, just niinku herrat, mitä näitä Söderholmei, näitä, niin ne joutuu kantaa ihan saatana iso vastuu siellä tällä hetkellä. Ja IFK pystyy paljon parempaan. Mm. Ja IFK tulee, tulee pysymään näillä sijoilla. Mä uskon, uskon siihen, koska sit kun se sairastuu, tuolta jää pois, pakkien merkitys on niin iso, ja sulla peräpäänsä on aukkoi, niin ne saa paikattua kuitenkin kun ajää tulee. Et jos ei saa, niin hifkillä kuitenkin resursseja ei vahvistaa sitä peräpäin. Ja sit, mut se mikä täytyy huomioida, niin sitä kuitenkin hyökkäyspäähän, niin aika leve leveä rintama no, ratkaisu saanut aikaiseksi, Et se ei ole mikään yhdenketjän joukkue ollut. Se siis kertoo aika paljon, että nelos ketissä Tala ja sillä on viis maalia. Mm -hmm. Ja Peltonen, joka pelaa kuitenkin niin kärkiketjuu. Niin sillä on viisi teho-pistet kanssa. Tiiropaa on tehnyt ihan hyviä tehoja. Ja sillä on yhteen peliä aika paljon, mutta kuitenkin, joku nousee esiin sieltä no, kuitenkin. se on Petrelle ja sit siellä on Raiderpad, joka itseasiassa johtaa tuota sisäistä pörssiä varmaan tällä hetkellä. on nopea loukkaantuminen on aina sikäli isku, koska se olisi heti kun päässyt enemmän juoneen kiinni. Se on todella hyvä vahvistus. Patrick on Salivana, nyt tehoja, siis, sitä ei kuitenkaan voi sanoa työsulkuvaukistuksessa, aika virheellistä laitettomuutta. Se on AHL pelaaja. Niin, se oli AHL pelaaja, joka tuli koko kaudeksi ja kävi miten kävi. Mutta anyway, se aloitti Turussa tosi huonosti, sehän istu sielläkin kolmannen reidepahin vieressä Viltissä. Mutta sitten 1 plus 1 tehnyt parissa pelissä, niin kenties jotenkin parempaa, parempaa on tulossa, mutta aikaisen mieliala pelaaja taitaa olla. On. Mutta kuitenkin niin HIVKistä löytyy sitä, sitä leveyttä, löytyy. Ja, siellä on puhtaa somervuorta. Sitten Joachim Eriksson on ihan hyvä, hyvä vahvistus siinä kuitenkin ja tollain, et hitki, on, hitki on sillä kanssa pärjännyt, että se ei ole tosiaan niinku pelkästään kärkijätkien varassa. Mm -hmm. Varasin jengiä ja tota, sit mä uskon, mä, niin sanoin, niin uskon, että uskon, pystyy paljon parempaan se peräpää tervehtyy ja saa sen homman rauhoitettua. Ja joku permanentti pikkuhiljaa, että millä pääsee menemään. Saipa! Alkoinen positiivisi yllättäjä kirkkaasti, mutta nyt kuitenkin neljäs perättäis pelistä turpaa, viimeks voittanut vi viime viikon tiistaina. Joo, ja tosiaan Ilvestä vastaan... <tos> on kuitenkin hyvä peli silloin, Joo, oli se mistä puhuttiinkin silloin, mut tosiaan Ilvestäkin vastaan, niin piste ovat että. Että tavallaan nyt on laskusuudana alkanut. Mm. Olisiko se sitten ollut sitten se, mitä vähän jo ollaan, että saa nyt kädet leevitään, että kuka olisi uskonut. Mutta tosiaan, no niin, niin, mä en muista että sillä sinulla mutta silloin kun pelikon nousi liikaa, niin oli nekin sarja kärjes aluksi. Kyllä se et vaan alaspäin tuli. Kyllä. Tota, kyllä kyl, kyl sitä, kyl sitä niinku hyvän joukkojen määränä on yleensä kyllä pitää. Hirvesti ei ainakaan kolmeenkaan tappioillisen ottelun tuu. Et jos mm. nyt rupeaa tulemaan, niin paikka joukossa on aika harvinaista varmaan. Niin kaksi kautta kyllä ei ole pelattu. Saipan pitää tuossa nyt ehdottomasti. No, no onhan. No on, on, mutta. se on... Vihto sä... tepsin On, on, se on, no... kuukautta pelasi ihan pisi vittu siitä silti... Noniin, sä olin, mut se saa, no, si silti... no, niin, oli, mut no se, se oli kuudenneks. No se ei kaksi, se oli kolmejakoinen jakonen kausi. <laughs> <laughs> se oli ihan oikeesti kolme kausi. <laughs> ja, ja sit se playoffit oli joku niinku, erillinen ase, niin se oli melijakoinen kausi. No mutta jo kataan... No kommentin. <laughs> äh, Saipal, ihan mahtava alku. Ja siinä on niinku selkeät selke selke selke tekijöitä, niin tota... Äh, Pekka Tirkkonen tulokas valmentaja liikatasolla, mutta niin jatko aika samalta, näin jo alkuina ainakin näytti siltä, että pystyy niin kuin repimään siitä, siitä ohjaisesta materiaalista, pystyy repimään siitä parhaan irti ja pystyy niin kuin luomaan semmoisen pelitavan, mikä toimii. Ja nyt siis, niin, se pelaa semmoista, niin ei nyt mitään varman päälle lähtkeä, mutta kuitenkin tiukasti puolustuksen kautta ja iskee vastaan. Se on kuitenkin hyvä, hyvä hyvin liikkua. kova taist, taistelu, taisteleva, nöisi, Taistelevia pelaajatyyppejä löytyy paljon, mutta tota, sitten kanssa tuohon alkuun, Tirkkosen ja ton, tämän pelitavan lisäksi pitää ehdottomasti mainita yksi nimi, joka oli kyllä loistava hankinta. Siis mä ihmettelen, minkä takia Kalpa päästi pois, mutta ne suora ykköskenttää ja niinku Vin hyökkääjä siinä, niinku Jekimauksiin ja Jokisen kanssa hyvä ketju on ollut, varsinkin kyllä. kun ykköskenttäisenä to Mark Lee on ollut pois. Mä en tiedä, onko se muuten pelannut vieläkään, ei oo tainnut ei pelata vielä peliäkään, mutta kuitenkin niin siis, siinä on yksi, yksi suuri syy, minkä takia Saipa, Saipa pystyy tekemään siinä. Reissan Rissanenkin taisi olla tai tuttuussa nyt kanssa, niin sen kanssa syö iskukykyä heti. Et loukkaantumiset on jeekestä, mutta tota, kyllä se nyt selkeästi alkaa pikkusen tulla alaspäin sieltä. Joo, ehkä niihin odotuslukemiin. Että... En mä tiedä, se, se on jännä nähdä, että meneekö se ihan peräpäähän, mutta tämän, niin kyllä mä siis, Odotin, odotin sitä, että koska se alkaa, valittavasti, se alkoi näin nopeasti. Joo, eikä tuo edelleenkään tuo Saipan kahtiojakoisuus kotiin vierasotteluiden suhteen yhtään muuttunut oikeastaan mihinkään. Ajattelen, että neljäs Saipan niin ne Lappeenrantalaiset onhan kuusi maalia. Ja uh -huh. vastaavasti vierais on mennyt 21, joka on kaikkein eniten mm. Et, mit, mitä se voi olla? <laughs> Miten se voi olla? En tiedä, siis on, se on käsittämätöntä, että, että se jako menee nimenomaan noin päin. Jotenkin, mutta tota, en tiedä, siis saipalla kuitenkin sitten taas, että en mä ihan heti haluaisi lähteä kuitenkaan dumaamaan sitä, etteikö se voisi sieltä nousta, tai niinku, ettei se voisi pitää kuitenkin asemansa vielä hyvänä, tai on hyvä alu jälkeen, koska tuo on hyvä alku, jos, jos mikään, niin, niin kuitenkin, siis että joukkueessa sai onnistumisia, sai hyviä kokemuksia heti kärkeen, tossa niin, niin kyllä, sekin, kyllä sekin on aika hyvä voimavara siellä. Että nyt niitä tarvitsisi vaan saada. Siis on kuitenkin, kuitenkin tiukkoja pelejä ollut. Katso, tuossa on nyt viimeksi lauantaina maalin peli. Joo, HPK vastaan nyt on tullut tää 1-5. Tuli turpaa, joo. täällä tää oli tullolla nöyrytti sen vähän niin siinä loppujen aivan täysin. <laughs> sitten on niinku hetkinen tuona ilves vastaan, maalin tappio jatkoajalla. Joo. Ja sit tuossa tota, noin, niin, niin on tiukkoja pelejä kuitenkin pelannut. On, se on, mutta tiukat tiukapelit, kun ne onnistuu vääntää voitoksi, niin ne tekee itselottomuuksia kaikkien parasti ja siis vastaavasti toisinpäin. Niin, niin, alkukaan katso, se Turun peliäkin onnistui kääntämään sen maalin pelin voitokseen siinä kohtaa. Joo. Ja siinäkin periaatteessa mun mielestä Tepsi pitänyt se peli voittaa, mutta ne onnistu sen kääntämään. Et, en tiedä. Tätä, tätä tottakai seuraillaan seuraillaan sai, sai, sai, saipaan siinä, missä muitakin itsellä ainakin suuri mielenkiinnan kohde, että, että, että kuinka pitkäksi tappioputki pääsee venymään. Että jos voidaan puhumaan, että se menee yli viiden pelin, niin sit, sit, sit, sit, sit alkaa, niin se alkaa pideä marraskuun. Juu, saipaa Sit vähintään tuolla kahden piivan välissä. Mut seuraava, eli S, mikä nyt just turkupallo seuraa, kiitos sanoin. Joo. Niin Mitäs? No tota, tuossa noin, kans tässä niin se on pakeilla selkeästi parannettavaa se oman kiekollisen pelin kanssa. Ja tota niin se hyökkäys, niin se on just semmonen niinku, Mit, mitä kun ajatellaan tätä mielikuvaa, mitä tulee porilaisista, niin se on oikeastaan semmoinen aika, aika siihen sopiva, että se on iso, se on vahva, se on liikkuva. Se on aika pelottava se hyökkäys asti. toisaalta, että ne tulee, no. ne tulee lujaa päälle, ne anna yhtä armoa, ne ajaa maalille ja niillä on siinä kova halu tehdä se maali. Oli armeija oli tuossa tepsipidessä vähän samalla niin kuin Ristolainen. antaa kyllä aina tilanteen jälkeen vähän. Mm. Niin pitää, musta sopivalta on vain semmoista pientä yrittää järjestää no. sillä tavalla. Niin... Mikä jännin? Tossa noin, että tässä talotti kahdel mut sen jälkeen se on mennyt tasaisesti. Se on mennyt niinku tappi, voitto, tappi tappia, voitto, tappia. Niin kuin ystävien perjantai turpa voitto. Niin se on mennyt näin ja oikeesti se, niin se, se ailahtelee, jos sit pitää niinku tasaisesti saada, saada se. Suoritustaso niin kun pitäisi pystyä ottamaan, niin voittoi toi putkeenkin. Siitä, siitä mä muistan ennakossa, kun mä sanoin, että näin pitkälle ässät pääsee ilman, ilman kakkosentteriä, mutta siitä olen näköjään väärässä. meinaa Mika Niemi on, on ottanut sen roolinsa. Silloin piilman armiolaidoilla kultakympärä pääs. Dicksoni ehkä vähän yllättävänkin vähän tehoja tehnyt tähän mennessä. Jesse Joinsuuta totta loistava lisä. Se syö iskukyky heti pois, jos Joensuun lähtee siitä näin n niin työsulun takia. Et ehkä sieltä niin pikkasen sitä... Secondary scoring ja vielä uupuu, että siellä olisi potentiaalia saada aika, aika vahva kolmoskenttäkin aikaiseksi. Siis Michael Ryan hakee vielä vähän roolia siinä, että niin vähän vaihdellaan ketjus toiseen, niin, niin siellä ei kaikki ihan parhaaseen ole vielä päässyt. s saattaa kyllä haastaa jopa kärkinen paikasta, jossa on niin palattava sitä kohdilleen. Joo, ma maanläheisesti peli on ollut. Edelleen hyvää luokkaa. Se on Minkä kyllä vastaavaa. Se on se... Ainoa, niin pysynyt samana puolella, niin, sit... palikka. Siinä on nyt tullut se, että viime kaudella se menee aika tandemina. Nyt Ranta on selkeä ykkönen. Mm, joo, no... Ranta on pelannut enemmän. No joo, no kyllä muun muassa viime kaudellakin niin siinä yhdellä vaiheessa mä en ajattelin, että Ranta olisi ollut se ykkönen, mutta se menee varmaan vähän kausittain. Tai sitten sit, se, sit se, se kehitys on nyt tullut, että se on ottanut se ykkösveskarin tontiin. En tiedä, mutta tota, tällä hetkellä niin näyttää, että Ranta olisi se ykkönen siinä Joo, eilenkin pelas. Seittämäntänä mennään suoran playoffin alapuolelle. HPK! Käsi on jälleen ylhäällä virheen merkkinä täällä. Mulla on... Su mulla on puolet sijoistus nyt väärin. <laughs> Se oli HPK, miss sulla oli? Sulla oli viimeisenä. Joo, joo. kato puolella väliin kato. Mulla oli siellä 12, mutta... Siinä on nyt 30 10 pistettä Atu Selini siellä valmentajana niin on tehnyt hyvää työtä. Selkeästi pistänyt sitä pakettia tiiviimmäksi ja se on se homma pyörimään sieltä. Ja ykkös Mikko Tolvanen, siis selkeä ykkös ja on niin ollut, ollut voittojen tai tosiaan mitä Turussa mä sitä näin, niin siinä pelissä tai kauden avauspelissä se ei se ollut on. kauhean varma, mutta toisessa pelissä taas, no joo, se oli ihan eri mies jo. Tota, no niin, mutta se mikä on, niin tosiaan tilastoja kun katso, niin, niin Aika paljon se ratkaisu voima on kuitenkin, kuitenkin viitalooma, viitalooma Santavuori-saarin näiden herrojen varas. Et, totana, niin ei se, se tulee se tuossa niinku kattoon, niin se on aika ti siis paljon nimenomaan jatkojen kuvasta, että paljon tiukkoja pelejä, tosi pelejä tulee olemaan. Niin Mä luulen, että HPK tulee olemaan yksi niistä joukkueista, joka alkaa pikkuhiljaa häviämään noit maalinpelejä enemmän kuin voittamaan niitä. tämä on vähän tämmöinen HPKsta voi sanoa, että nuo jatkoja eikä Sitten sanotaan, että kun otti se voiton, niin niin kauan pysyis siellä jopa kärki kolmikossakin. Joo, mutta kyllä sekin on tullut, tullut tasaisesti alaspäin, alaspäin siitä. Nyt, nyt hekin tarvittaa enemmän tota, no, ihan puhtaat voittuja. Mm. Pysyväksi edes tuossa keskikastiseksi. Siellä kahdekset oli meikäläisen ykköshevonen, eli jokerit. Noin, niin, no totta kai sävyttää, sävyttää loukkaantumiset, sieltä on puuttunut Riku Haal loukkaantui heti ensimmäisessä pelissä, Ben loukkaantui ensimmäisessä pelissä, mitä puhuttiin ennen kauden alkuun, Teuvo Teräväistä ja koitettiin paljon, Teemu Pulckin sanottiin, että nyt se ottaa sitä rooli niin 1 plus 2, Teräväisy 1 plus 1, että tota no ei nyt mitään niin johtaviksi pelaajaksi ole ja nousemaan, Totta kai Valtteri Filppula, Erik Karlsson tuo heti paljon siihen. Ilari Filppula on pelannut ja Steve Moses on ollut hyvä hankinta, mutta ne on joutunut kantaa sitä joukkueta aika paljon. Ja sitten mä mietin, että ehkä kuitenkin taustalla sitten tää kärhämää ja pelikielot, toimitsijakielot. IFK on sitten selvinnyt paremmin, mutta kyllä se Jokerit totta kai kohualla enemmän, jo, enemmän oli. Niin kyllä se sitä pakkaa se sekoittanut, mutta Jokerit Jokerit on ehdottomasti yksi niitä, mikä nousee tuolta, että siitä ei mun mielestä no. epäilystäkään. Ja hieno huomata, että tuolla on just Henri Heino ja Matti Lamberi on myös pistepörssissä. Jokerien sisäis sisäispistepörssissä on korkeellista. just. Mm. Että heillä on tullut sit sitä vastuut ja tota, noin, muistaakseni Hanta Virtakin just. Mainitsi siltä tavalla, että kun he pelaa kuitenkin ikäisen niin tosi hyvä hyvin, niin mm. on tosi vaikea yleensäkään sit pudottaa sieltä, kun nää haalit. Ja Ibsit rupeaa sieltä sairastuvalta niin, nousemaan. Niin, Niklas Hartista puhumatta käykää vielä peliä eikään pelata niin, tällä kaudella. Niin, Hartia, mens. oli viime kaudella varsin paras. Semmoinen 40 pistettä se ainakin teki, mutta tota, no, niin, se nyt on ihan selvää, että Jokerien kausi alkaa kunnolla nyt, kun sieltä alkaa pakkaa. Pakka niin Alkaa se on just uskomatonta, kun heillä on kymmenen äijääkin tällä hetkellä pois, niin on silti varaa heittää oikeesti semmosia pelaajia, jotka vois mahtua mihin tahansa muihin mm. Se Mm. Sellasia se oikein. Se kertoo, kuinka kova se materiaali tosiaan on. Eli se tuli nousemaan. Sitten ehkä mun alkukauden siltikin suurin yllätys, vaikkakin mulla jy jyppi oli, tottana, niin oli siellä yksi niin ehkä tämmönen... Siis No juppi, oot positiivisesti yllättänyt ainakin mut sikäli että en mä usko että se noin hyvin pystyy pärjäämään. Ja mestaruuskrapuli tultu tietoaukaan muuten. Mut tota no niin sit taas ett tämä negati negatiivismiissä niin, niin tappara siellä 9. Joo kyllä se niin, jotenkin varsinkin toi Veikka lähtiikin veikko kuitenkin veikkas toisekseen niin ja se tuntuu se minä Niin nime omaa tota no mutta silti niin, siis se on teho, tehotonta peliä. Tai niinku, niin tai yhdelt ketjut tota, on todella hyvää. Niin, niin on Nieminen. Hmm. Parkko, Haapala, Nieminen ja Pennut, niin nehän hoitaa hommaa siinä, mutta tota, no, niin ei se nyt ihan noin noin ole. Sieltä puuttuu niinku tausta et niinku mitä näet Konoli, Koskirantaa, Erginjunttii, näitä miehiä. Niin varsin... mutta se on hävin. Onko se ihan... Siellä, se pelaa te teki tehoja yhtiä. Onko se niinku vaikunut tavalliseksi No ainahan se on ollut. No on, mutta toi jo, se on tämmöisiä No ei, se oli hauska lukea totijohtaja jatko- jatkoa ja keskustelupalsta. Että mä sitä luin, että, no, niin se näköjään erki, on mitä oppinut, kun ei se saatana tos syöttää vieläkään. <laughs> siinä, kun... Et se on lähtenyt taas et siihen sätekkijakkoille. <laughs> joo, mutta tota, no, kuitenkin, niin oho, nyt siinä. Onhan se tuntut kuudentena pisteppörssissä yhden no, maali jo plus neljä, kymmenen peli, mutta pelaat vetää alle tasossa tällä hetkellä. Et mä en tiedä, onko se joku opetteluprosessi vielä käynnissä. Ja, ja sitten mikä huomaan, niinku että pakeelta ei tule taustatukea. Niinku, Tuukka Mäntylä ei ole tehnyt paljon mitään pisteiden valossa. Juha Leimu on niinku kuitenkin te... se, se laukoa paljon, mutta on tota, no niin kuitenkin yksi maali vasta. Aalolla on kaksi maalia, mutta Tuokkola vähän alle tasossa kans maalissa. Kaiken kaikkiaan niin toi Parkko, Parkko tietty, totta kai 10 peli, 14 pistet, Helvetin hieno suoritus. Henrik Haapala, joka muuttui, muuttui ihan puskista koko mies, niin se on noussut siihen kanssa hyväksi kolmanneks lenkiksi siihen ja Niemiin. No Ville senkin voi... Mä hän voi pitää pieni nää No ei mun mielestä. Mä, Tuo, odot... mä, halu... halua... mä odotin että kärkiketjujen suoritusta. Tätä oh. pidetään aina aina, se on niin kuin pelaa aina, mutta se pystyy tekemään tehoja ja se on nähty ennenkin. Oh, nähty se, on ennenkin se vaan unohdetaan aina, mm. että se osaa tehdä myös tehoja Silloin kädet myös. Se on hyvä pelimies. Hän on aloitan nyt hyvän ketjusuoritusta. Nimenomaan ja siinä ketjussa ketjus on hyvä roolitus kanssa. Oh. Mikä jännä tapaus, mikä mä ajattel, että viimeinen niitti, että nyt se materiaali on niin huippuluokkaa, niin oli Niklas hankinta, mutta Lusenius tuli sen verran paskas kunnossa Tampereen, että se lähti leki. Että Ei ole kuitenkaan aloittanut mitään parukumistia, että on joutunut tuommoiseen asemaan. Että ne teki tajuaa, että nyt se pitää itse tehdä oman duunin kautta sieltä noustaan takaisin. Ja Lusenius tulee tuomaan lisäelementtiä myös sinne, sinne Tapparan pelaamiseen myöhemmin. Mutta että se nyt saa luvan pelata itse kuntoon näin lempäällä sen siksi. Joo, löytyy se sitten oma paikkakin varmaan. Niin, että tota, mutta kuitenkin niin, että Rautakorvella on prosessi, mitä se vetää ja alkukausi ei ole mennyt ihan nuottien mukaan, mutta kyllä tappara tulee olemaan kova myöhemmin. Mä uskon siihen, että tappara nousee vielä. Se, että nouseeko se tolla on toinen kysymys. Mm. Et, et jollain tavalla se pitäis alkaa tehoirepimään irti, koska se ali suorittaa koko joukkueena. Tapparalla on tehty, ei erot suuria mm. on, mutta eniten maaleja on tehty tapparalle. Joo. Ja vaikkakin 32 maali on ihan hyvin, mutta kun ajatellaan, nyt sitten, että kuinka paljon se... pilvestäkin vastaa meni silloin tekemään. Ei se on kaksi, ma kaksi maalia liikan kärjestä kuitenkin. Niin. Se on yhdessä pelistä tulee jo aika paljon tuohon, mutta kuitenkin. Mm. Sanotaan, no joo, en mä. paran pitää parantaa tosta kyllä aika paljon vielä. Niin se niinkuin, on aika hyvin. 32 tehtiin 33 päästetty, että maalivahtipeli ei ollut hyvä, taso puolustuspeli ei ollut siltä tasolla, mitä pitäisi, eikä myöskään estä niinku, hyökkäyspeliä. Mm. Joka, joka asuolla, varastetaan pikkasen, niin sitten tulos on tuo. Ollaan siellä yhdeksän ja niinku tasa kärkipäätä molempiin suuntiin. Aivan, koska siellä takatakin no sit on 10 tänä yksi peli vähemmän pelattuna ja ainoastaan yksi piste vähemmän, eli 12 pistet mm. Kärpät sitten taas on... Kansakaat tiukka maallisuuden, mutta huomattavasti vähemmän. Onko se vähän epäkärppämään näin? Kyllä se kärpät kuitenkin ihan ollut malintakoj, että aika eikä mikään puolustus. No mut siellä on, on, on, on vähän se, että et, tota, se on se ykköskenttä, mikä sielläkin ruletti. <losti> niin, Tässä se nyt just jokinahan lähti äh, senatorsin kael turris. Tulee siis paikkaamaan. Siellä on niin selkeästi oli tää Huml haata ja jokien ketju, niin ja, tota, sehän siis sehän sitä kär, on, niin kantanut. Hmm. Niissä pelissä, missä on voittanut, niissä se on tehnyt tehoa ja niissä pelissä, on hävinnyt, niin sitten taas ei ole päässyt tasolle, Mutta se on selkeästi se sama kuin tapparalla, mm. että siellä vetää kans, niin kuin osa, osa pöydöns vetää ihan selkeästi vihkoon. Tämä, niin kuin nuoret ajat, Salomaa ja Donskoit, nämä herrat eivät ole pystyneet tästä rooliin, roolia, mitä mä ennen kaudella kun ne ot, että ne ottaisi. Viukkalla loukkaantuminen totta kai iso isku. Se niin on henkisellä puolellakin jo joukkueelle. Nämä, niin. siellä, plihaali plihaali on loukkaantunut vai? Ei, Plihaali on vetänyt, vaan ihan vihkoon. Ei ihan unessa ollut kulma kakkosentterin rooli kuitenkin pitäisi nimenomaan pystyä tuottamaan tuottamaan tehojakin, ei ole pystynyt siihen. Paklundi joskaan ei nyt ole ihan pettänytkään, niin kärpät on kuitenkin antanut maalivahtipelissäkin hieman tasotusta Ja sitten tota no, niin, sit se mitä, si, mitä siinä kärpät jokerit pelissäkin katteli, niin musta tuntuu että Aravirta taitaa olla kuitenkin aika salliva valmentaja sen suhteen, että niin nämä kärkipelaajat saa vähän niin varastaa, etteikö säveltää siitä pelisysteemistä. peli on aika hyvin organisoitu kuitenkin, kiekko-ontrollipelaamista just semmos, niin kiekko on siinä, tai niitä elementtejä on siinä pelaamisessa. Niin, niin taas, niinku sen, senhän siihen ei kuulu tämmönen, että yksi kaveri ottaa kiekon mä enpä lähden nyt kynäämään. Niin, niin tämmösiä niin nähtiin, just ottaa niin vähän, vähän vapauksia, niin mä en tiedä, onko se sit kauhean hyvä asia. Et mä en, enemmän oon sitä kannalta, että pitäis se joukkueen niin puhaltaa yhteen hiileen siinä. Ehkä hyökkäys päässä, Vapakkareet mm -hmm. saa olla siellä, toteuttaa it, itseään sitä kautta, mutta sitten niin, sittenkin pitää sitä rooli muistaa. Mutta tota, no, se jää nähtäväksi, että kuinka se vaikuttaa. Mutta ennen kaikkea se, että samat pointit kuin tapparalla, Se pitää maalivattipeliin pitää terävöityä, pitää löytyä taustatukea ykkösketjulle. Ja nyt, nyt on jännä nähdä, että jos jokisen lähtö, niin pystyt turrisyppäämään suoraan siihen paikalle. Pystyykö se ottamaan sen, sen jokisen paikan siitä heti, että et, et, et, et, se iskukykyinen kenttäkin pois. Sitten siellä 11, niin niin murheellista ennen kaudella, kun näytti Tampere Ilveksen tilanne, ei se nyt vieläkään ihan mitenkään. Eikö tämä Vincent Mangordin juttua vieläkin ihan liikeellä? Niin, niin, pelillisesti se on, on yllättänyt. No yl pelillisesti niin mutta sanotaan yl taloudellisestikin yllättynyt. Sitten taas ehkä näkät, että että mä ajatellut no no ihan vittu, siellä on tuota, perseellään tuo organisaatio on ollut jo pitkään. Siis oli ennen Mangordin tuloa jo, niin siellä oli näitä rahasotkuja on niin taloudellisia ongelmia ja varsinkin nyt kun ollaan tullut osakeyhtiöaikaa, niin sitten tämä puhastelu vaan korostuu. Ennen tulipalot saatiin sammutettua rahalla, nyt ei tunnu se riittävää sitten Oikein jännä juttu kyllä, että jos on niin lupautunut siitä luopumaan ja sit viime hetki laittaa jarru seis, kun mm. joku olisi valmis maksamaankin siitä, huomaatko yhtäkkiä, että se olisi joku arvonenkin, jos hän itse on se ongelma, niin en tiedä, toivottavasti, että tulee joku ratkaisu ja pian. Että... No siis se, että, että, että, että en tiedä, onko se, onko se vaikuttaa yhdeksi pelaamista. Mielestäni Ilves on pelannut, pelannut vähän paremm, tai paremminkin, kuin mä odotin ja aika, aika tasaisesti se on edennyt, mutta tuota, no, niin sit taas... Niin kun mennään pelillisiin asioihin, niin sit taas se kapineetin sekaisuus, niin se materiaali on kuitenkin perkeleen kevyt. Hyökkäys vähän ehkä täsmähankintaa yhtä tai kahta, jopa kaipais, että, että pystyis tasaisemmin haastamaan. Joo. Ja tota noin niin sit rahaa ja kuka he vittu sen allekirjoittaa no, tälläkemitä hirveääpä niin no siellä ei ilmeisesti oikeesti on rahaa jos pääomaa oikeesti pula ja toi homma tollaise iso. En tiedä Il Ilveksen tarina on mutta siis SM-liiga on ilmoittanut että he Ilves tuu pelastamaan. Ei niin, hän, jok, hän, niin, et, se, on jotain niin ei mun senänsä on Helkutin outoa olisi, jos olis, olis Ilves ihan oikeasti joutuisi luopumaan, vaikka edes loppukaudeksi harjapäivikastaan tätä on vaan siksi, että ei ykkösti ole rahaa eikä kot hallitus. Ilves tulee pyristelemään tossa noin... En usko, että Ilves ainakaan nousee. Et toi olisi aika ideaalisi sijoitus sinun tappelis Yksi viimeisestä säälipaikasta. 1.1. perotti. Mm. Siinä on jo aika eroa kuitenkin. Tohon ihan... tai keskikastikin on tota noin, vähän erääntynyt. Siellä puhutaan kuitenkin tuommoisesta reippaasta yli yhdestä, yhdestä kolmesta täällä, sit ollaan yli yhden pisteen. Mennäänkö tuohon me tohon pelikanssi Mennään ja... pelikanssi. Siellä 12. Mä laitan sen itse ennen kaudel, siellä yhdeksän, eli mä odotan pientä nousua siltä vielä. Mutta tota, no, niin... kyllä se oli se iso vaihtuvuus ja sitten ne hankintojen tämmöinen toivotaan, toivotaan sävy. Niin näkyy aika karulta Tosi siellä on hyökkäispässä paljon äijii pojies tällä hetkellä, mikä ei ainakaan asia auta. Ligoren ensimmäisten pelien paras pistemies. Se on pois. Sitten tota noin, no nyt rajano on marraheilettin hiuksettä vittuun, kun se on mitä aikaiseksi pelaajan aloitteesta. Maalivahti peli on vähän pettänyt. Myllyniemi ei ollut hoviselle, hoviselle se opiva ja nyt Antti Niemi tuli sitten NHL:stä. Joo, se on. Jee, se auttaa varsinkin lyhy lyhyesti, lyhyellä lyhyellä kaavalla katottuna varmastikin. Ja tota noin, niin, uusi pakki Junlandi, sinne tullu. Tuli nyt pelas nyt lauantaina ensimmäisen pelinsä. Mut tota Tuo suikka se asema aika mielenkiintoinen tällä hetkellä. Et mä väittäisin, että kuitenkin viime kauden myötä se on aika, aika vakaa ja aika pitkään, että se saa aika rauhassa tehdä vielä. Ja siellä oli vissiin niin kuin, mitä, mitä raportit kertonut, että, että, että aika helvetimoinen harjoitusohjelma on ollut, että alkaa nyt pikkuhiljaa vasta nimenomaan niin aika taukea Joo, ja kun mä näistä katsoin, niin pelikaansa aloitti huonosti, mutta plussi vastaa ensin, satui vaan piste. No, tota, joka kolmeen pisteen voitto tuli o, viikolla. Joo, siis nyt mä myös tulee tähän, että voi sanoa, että ehkä jopa piristävään päin, koska alusta on tullut kolme tappio jokainen maalin maali rolla ja ei edes jatkoika ikä tappio, siis. Mm. Ja tota niin, sitten on just hävitty IFK 1-2 jatkoa ja tällaisia näin hyvin pieniä. Mutta tosiaan viime aikaan ollut, tuli yksi kolmeen pisteen voitto ja tosiaan tiukka sarja, Lukko hävitty 4-1 vaan vaan toveri mun mestähän mikä paistaa Silve mut mut siinäkin niin että on nyt kun tuloksia niin mä pelikas kun katoin niin se peli on tosi sekasin. On Siitä ei tiedäpä se Sitten on se tappio Ilvest vastaan missä ihan sanotaan kolmanneissa erässä vielä oli täysin kolme ja 4-2 sähän peli päättyy 5-4. Sitten mm. Ilveksel niin ja No tämmönen S&G tappio on 7-4, mutta se kertoo vaan siitä, että kyllä neljä maalia pystytään tekemään autteluun. Sitten vaan pitäisi se oma pää tutkii. Et mun mielestä tilanne ei kuitenkaan ole niin hälyttävää, vaikka tämä voitto nyt tulikin saipaan vastaan ja saipaan myös laskusuhdan tässä. Kyllä mä uskon, että pelikanssi nousee kans tuolta. Joo, mutta se on, se on, katsotaan kuinka pitkälle, mutta että, no, niin, en mä usko suoraan puolestaan. Onko sun mitään muistikuvaa, mihin mä pistin peli Meillä oli ysi kummallakin siinä. Ah, se siinä asiassa. Olisi siinä siinä. oli samaa mieltä. Sit siellä 13. Rauman Lukko. Joka on kyllä, että, no, niin, en mäkään Luko ole kauheita tapa, Lukko oli itse siellä kahdeksan mulla. mulla yksi yksitoista? Joo, niin sulla on aika lähellä sitä, mutta, en, mutta et säkään varmaan näin sukelluksiin uskonut. En, en todellakaan uskonut, nythän se vasta on sit... Tällä viikolla on kakpi kakse, että tota noin. Mm. Nyt sanoen voitot on tullut. Joo, ja sit se, se perustuu aika paljon näihin tanskalaisiin just. Et mikä tässä on mielenkiintoista, niin on Kristo menettänyt vähän tatsia, Onko onks sillä vähän se jyppiprojekti jälkeen, niin onks se semmoinen tietynlainen palo vähän kadonnut jotenkin. Ei ole samanlaista henkeä sano puhallettu siihen se tuhrautumista, niin jyppi, silloin sai. Että tota, tekisikö ehkä Kristollekin kuitenkin semmoinen tauko terää, en tiedä. Katotaan nyt katsotaan mihin se, se tuolta nousee vaan nouseeko. Mä sanoisin, että mä aloin miettimään, että ketkä on sitten, niin jos työsulku, yeah. työsulku loppuu, niin ketkä on suurimpia voittajia ja ketkä suurimpia häviäjiä. Niin häviäjät löytyy selkeästi peräpäästä. Lukko ja TPS sitten, varsinkin jos sieltä tulee Mikko Koivu ja tämmösiä jätkiä. Ja Turku, Korpikoski on se. Niin Korpikoski Marttines tulee nyt ensi tulee tai nyt on sunnuntai, se on tänä aamulla tullut Suomeen. Yeah. Niin, tota, Näistä, näistä tota, no, niin joukkuista nämä totta kai häviää, että mun mielestä et, niinku tämmöistä, ketkä ei ole ottanut niitä enhoilmiin, ne ei totta kai jo siellä ylhäällä, mutta jokerit esiins, voittaa aika paljon siinä kans, sitten, kun niillä on se materiaali niin vahva, niin se, se ero, ero jää kuitenkin, tai se jää mm -hmm. edukseen lailla. Vaikka ne menettääkin helvetin he hyviä pelimiehiä, Mutta tota, sitten kans mikä on yllättänyt, niin Vehanen, niin kuin Ilari viime viikko mainitsikin, niin Vehanen ei oo pystynyt olemaan se jo, jätkäjä, joka kantaa sitä joukkuetta selhässä. Niin, tota, nyt teki Nielseni niin, niin ottanut ne voitot, mitä, mitä Lukol on, mikä on aika niin, jännää. Niin, Ilari siellä spekuloisi, et, et uskalleta, että uskalletaanko ne jättää sit hmm. ihan selkeästi luukkuvaatit? Niin. Tässä kun katsotaan näitä suuntavivuja, niin kuka nousee eniten, kuka putoaa eniten sun mielestä? No sanotaan, että tota, plussi, plussi on ainakin vakuuttanut mun mielestäni ja kyllä mä et vaikka en mä ole ihan, olisinkohan mä pistännyt oikeasti alemmas, mutta Mä ajattelin, että se hyvä ns dynastia, mikä tuossa oli, niin se olisi vähän... Että... Kyllä se oli niin. aika kärkipaska, mutta ei... Oli, ei, ollut ihan, ei ollut ihan tässä näin kolmen kääressä ainakaan. No, jokerit mä oon sanoa, samantia nousee. Öö, jotenkin uskon, että kyllä että, äö, saipa tippuu. Tappara tps nyt toivoisin, se on tavallaan kanssit HPK-ohjel, jotka on menossa niinku kaikkein eniten väärin. Mutta sanotaan, että sitten vielä jos joku vielä pistää tippomaan, niin luulisin, että tosta ehkä Ilves voisi. Ja totta kai HPK kanssa, mä en nyt usko, että se noin hyvä on. Hmm. Aika samoilla linjoilla tossa, että jokerit on se, se, mikä nousee eniten. Et mä en tappara. On ollut aluksi kuitenkin sen verran sekasin se hommaa. Mä en usko, että se pysty kiipemään sinne, minne mä sitä veikkasin. Suora on vieläkin taalla. Jos ei mitään niin kuin, dramaattista koripalloliigan tapahdu, niin siltikin mä uskon, että kyllä Tepsi niinku on sanotaan tuossa noin Ilvespeli kanssa joku 11 12. Pakensin playoffi ulkopuolelle. En mä haluat, halua että mä haluusko siltä playoffi ulkopuolella, mutta tottakai paljon pitää tapahtua vielä. Siis se, on, se on totta. Ei niin, mut... sielläkin kahdella tai sanotaan lisäpisteelläkin, niin ollaan saultu jo niin iskuja tavolla tähän Joo, ei toi mitenkään toivottoman kaukana paljon, mm -hmm. paljon, josta ollaan väärässä jo nyt oltu. Et kyllä mm -hmm. Jyppi ja Plussi ihan selkeästi niin on, on ollut kaksi parasta joukkuja. Et, tai ainakin ainakin tuloksia voisi, mitä mä oon nähnyt, niin Plussi etenkin niin on, on ollut kyllä että Siitä ei pääse mihinkään. Joo, mulla on tässä olla jotain kymmenestä jotain, niin aivan... Mutta mut sanotaan, että Plussi on ollut niin hyvä, että tota, en mä us halua uskoa, että se tippuu <laughs> Tällä viikolla ei jos et katsota, Paljon perattavaa Tepsin osalta. Yksi ainoa peli lauantaina ssä siis tosiaan voitti rankkareilla. Rankkarikisa oli tällä kertaa vähän huonompi laatuinen kuin viime rankkarikisa jyppiä vastaan. Tepsin kotipeleissä neljännen kerran viidestä mentiin jatkoajalle. Joo. Niin on tiukkoja maalinpelejä, joka vitun ikinen ollut. Saipa ainoa, mikä meni mennyt varsinaisen peli eli sekin maalilla. Et tota, tepsi pystyy selkeästi kotonaan pelaamaan huomattavasti paremmin kuin vieraissa. Siinä jotain pelissä on ajatusta ja siinä on niinku selkeästi pysy, pysy siinä paremmin siinä omassa kiinni se koko 60 minuuttia, joskaan ei ehjää kuus 60, 60 vieläkään pysty pelaamaan. Ei kyllä siellä sanotaan, että teille oltiin. Just sinne se meillä alkuun. Oltiin jyräalla ja siis tota. Äss, siinä mm -hmm. oli paikka neljä maalia siihen. Oli, oli, ja... Kerran kävi tolpas armia kerran Nokikka ja ennestä maali. Ennen ensimmäistä maaliin. Oli, mutta sanotaan sitten harha harhasyöttöä kikkailu ja ehkä siihenhän ylöspäin menemisen. siinä on ehkä pienin pieni ainakin parannus tehty jo. No niin kuin viime viikolla puhuttiin, niin nyt se ei todellakaan enää mitään kiekkokontrolli jossa pelaaminen. Se on mennyt suoraviivaisen suuntaan. Siis To, siis, Joo, siis, siitä se, se, niinku on juu mutkat vittuun. Joo, ja ihan vahalahti, vai ketä sinne ratauksen on sanonut vaan niin kuin nopeasti ylöspäin oli. Joo, Nyt tässä on ja toisena se käännyy jo hyvin niin kuin usein. Mm. Mä olen yllättynyt, että niin sanotaan, että tollainen pelaaminen ei palvele niitä, mutta paskan marjat, näköjään sieltä se tulee. Sieltä tuli niinku kolme kahta vastaan aika useinkin, ja niinku tasavoimaisia ja yl, ylivoimaisia hyökkäyksiä aika paljon. Oli, ja mieleen jäi just se tota noin, Virtala, Antti Lava halahti se kiva pikkuyhdistelmä, vaikka siitä mä olin tullutkaan. Niin toisen Se tuli toisen erässä, se toisen erä oli kaikkein positiivisen. Niin se siellä... oli ehkä, ehkä kenties semmoisin paras erä tällä kaudella. Se oli ihan muuta sitä. Että... Mutta eräs, niin erässä tota, täytyy sanoa kyllä, että S. Et, et rankas heti oli ens, ensimmäinen tilastomerkintä, mikä mulla oli ylhäällä, oli, oli Rasmus Ristolaisen jää. Valitettavasti siitä, kun ensimmäinen maalisto omi, se oli Dixon. Joo. näytti, minkä takia se, se, se kantaa tuollaista viittaa tuollaista palkkaa siinä joukkueessa. Joo, no, on aivan, aivan loistava työttö sinne ja paljon. Marttinen saa laittaa tyhjää. Juu, ei siinä. Atella ei ollut mitään sanottavaa, mutta siinäkin maa kyllä pikkasen. Ja se... Syöttö oli uskomattomaa. Ei siinä mitään, mutta se Tepsin kolmio oli, niin oli vähän niin alakulmastaan levähtänyt liian ei, alas. Ei hetkessä se niin läpi tullaan. malitettavasta mänä halua edessä oli seppänä ja seppänä ei pitännö ei edes sitä äijä eikö sen oli maali lyömässä, mahdollisesti ripari sisään. Eikä niin kuin tavallaan peittämässä sitä niin se mm. oli niin kuin tavallaan se niinku tuota, mm. mutta se siitä. Mutta tuota, siinäkin niin sitten taas. aset siitä kun katsoo katsomuspäin, mistä on aina helppo vittuulla, niin kyllä sen Martti, Marttisen niin kuin hiipiminen sinne maaliin niin olisi se pitänyt huomata. Olisi se pitänyt huomata ja not se to, on to, sen to, alakulman to... tarkoitus periaatteessa, että se poikkaisee myös mm. sitä. Myös tietysti tämän hyökkäjäpellurinnon pitäisi olla niin kuin sitä peittämässä. Siis, niin se pitäisi, ei keskityti liikaa siihen kiekkoon, kun siinä pitää kuitenkin se alimaapelamme, se että sun pitää kiinnittää huomiota. Niin Parhaimmillaan on kahtea siinä kuitenkin koko ajan, miss missä menee, menekselässä elässä ja mene, missä tota noin, lähinnä menee. Oho, niin ja menee. Totta kai siinä on kaikkein tärkeintä, että boksi ja minä kuviona se pelataankin niin se liikkuu käytännössä samaan aikaan, ei kukaan yksin ei voi lähteä ryntäilemään. Eli siis, se, se, siis se pitää olla tiivis, ja, siinä se pitää, ja, se sikku, sikku painetta, ja sit kun annetaan painetta, niin koko, koko neliö reagoi siihen, Et se nelio pysyy tietynlailla tiiviin ja ne liikkuu, niin kuin, liikkuu niin kuin synkronisoidusti siinä. Ainoa. Mut tota, joka tapauksessa oli helvetin hieno maali ja ässät meni sille erätauvojohtoon 1-0. Sanotaan, että ensimmäisen erästeppi saa jo pikkasen päätä ylös. Oli se, oli se hyvin maalipaikko, oli vähän tuhlailua vaan. Oli Koskeran oli takatolpalla oli yksi paikka, sutas se se ohitte. Lokke pääsi hyvillä paikoilla jälleen kerran, ei saanut vieläkään sisälle valitettavasti. Joku vähän siinä, joo, on vähän siinä. mutta paikkoja oli ja sanotaan taas oli tunnet. Kuinka siellä oli eilen muuten katsoja? 6400. Eli ihan jees. Joo, joo, se oli ihan hyvä lauantai tai lauantai. yleisökeskieroa, mikä on aina positiivista. Ono on, siis on, ja, ja niin kuin mä sinulla aikaisemmin joskus sanonut, että se on nyt hyvin tärkeää, että tässä on kolme lauantai -kotipeli mm. nyt saatiin kahdesta pelistä yli keskiarun. Tämä Saipaattelu ei viennyt vielä yli viiden tonnia, ja Ei jat. mennyt yli viiden tonni. Ei mennytkään, mutta nyt sitten näin IFK ja S-sättottelu, niin nämä nostivat kokonaiskeskiarun. Joo, joo, nimenomaan. nimenomaan. Ja porilaisia oli paljon paikalla, jolloin nähtiin totta kai vielä hyvä lisäboosti siihen, niin mikä on vaan, on vaan hyvä, Edet Et tehkää, tehkää muutkin, muutkin Turkuun matkoja viikonlopupeleihin, kyllä sitä TPS nimenomaan kiittää. Kyllä, niin, kyllä täällä hotelleissa, aina on vapaa. <laughs> Kyllä, maarmo. Tässä to... vaihtoehto muumilaadia. <laughs> Potkan pahneilus oikein kiltisti pyytää, kyllä ne varmaan päästään. Pyytääkin päästään, <laughs> mutta. <laughs> no sitten toiseen erään. <laughs> Joo, toinen erä, niin tota, oli, niin kuin, niin kuin tuossa mainittiin, niin Tiestepsin paras erä, erä tällä kaudella. Alusta asti kuskin paikalle, koko ajan painetta vastustajan päätyy ja sitten kun paik paikoista niinku tota, siis paine oli semmoinen niin kuin vähän näinäis hallintaa. oli ehkä vähän sama sitten niin eka loppupuoli, että ne käy päässyt enää paikoille, paikka tuli tulisi ekan 10, 15, tai ekan 10 12 minuuttia aika sanotaan. Ja sit siitä eteenpäin, niin se oli vähän semmoista, että, että TEPsissä sai pidetty paremmin ne pois sieltä maalit, maalipaikoilta. Mutta tässä teki sitä ansiokkaasti, muistakaa pitkälti koko peliin, että se sai pidetty Tekssi aika hyvin pois maalipaikoilta. Mm -hmm. Poislukien nämä, mistä sit maalit tuli, mutta kuitenkin se tarkoittaa, että paino on näennäistä, että se ei kääntynyt nimenomaan maalipaikoiksi, eikä sitten saatu sen verran haastettua, että olisi tullut jäähyjäkään. Sitten tuli tota, no niin ehkä pikkutuurillakin, mutta se ensimmäinen maali. Niin Koskiranta on hyvin sisälle, leikkasi keskelle, menetti joo, jatko, tuli suoraan vaihdosta, kolme potkua ja kiitos näkemin, maal siellä maaliputki jatkuu. So, se, oli, se oli kauhea totta, niin lämäri, kyllä alapesää semmonen, ja tuli kun se menetti sellainen saakilimoinen varpun ja <laughs> lämäsi. kuulus televisiostakin kivasti sinne meni. Ja se oli. Se oli oikeastaan ihan ansattomaallisena. Oli oli siis se paine kulminoitu kuitenkin siitä. Joo, ja se, vaikka se oli pitkä ja vaikka se on ihan me, aina mennyt laukauksiksi, niin se oli ihan erilaista tepsiä. Että semmoista pitkää, ja. Oli oli siis tommoista, kun saisi sen täyden 60. Totta kai, niin totta kai se sumantovaihe, että niinku vastuutajahallinta, jos se tulee aina. Eihän, nyt, eihän se tietenkään meni niin, että se dominotti 60 minuuttia. Ja semmoista jatkopeliin näkyy helvetin harvoin, jos koskaan. Sitten mm. puhutaan MM-kisojen Kanadan-Unkaripelistä. Un öö, tota, no, niin, niin, niin. Ja silloin se Unkarikin tekee aina se yhden maalin. Ei vaina. tehnyt 14-0. <laughs> Ranska tekee Kanadan vastaan aina se yhden maalin. Niin tekee, joku, joku Italian räkäsee kanssa yhden. Niin, mutta, mutta Unkari ei kyennyt. Ai, ai, ai. ai. <laughs> mutta joo, kuitenkin. Niin sit, sit mikä oli hieno nähdä, niin, niin tota, just tästä, nyt puhuttiin kiekollise, pakkien kiekollisesta pelaamisesta, niin, niin Vahalahdeltä hieno riisto oli heiskata ja ihan seisoville jalolle, Vahalahti tuli sinisä ylitte lämäs. Rantansa sen vielä torjuttuu, mutta Anttila ehti hyvin paikalla, ripari, ripari tyhjää, just niin kuin pitikin. Se 41 se, sekuntia. Joo, siinä se näytti, näytti sellaiselta, että et, Antilaan, kun Vahalahdella oli pikkasen huono vauhtisin, sen totta kai hän risti Kiakon niin kuin mailla oli mm. yhdessä kädessä, niin se oli aivan oikea ratkaisu lämmästä niin paljon päi kuolleen voi. Et siitä olisi kuitenkin vähintään on kuitenkin vähintään hyökkäyspalautuksia, jos olisi on ranta pidetty. Joo, ja sanotaan, kun se lämmäsee, niin sanotaan korkean Kiakon, ja tavallaan ei niin korkean, että se menee hanskan tasolle, niin siitä tuli mm. aika herkästissä se, se pari. Se oli hieno maali, ja tosiaan siinä oli tosi kivaa. Tosi kiva, että täällä oli muutenkin katsoa, mutta. Joo, mutta sitten täytyy kyllä sanoa että, no niin, että karri Kiveltä hieno ratkaisu siinä mm. aika lisä. Saisi saman tien se TEPsin, tepsin momentumista pikkasen pois, niin kuin aina sanotaan, mutta koulut sieltä on hyvä reagointi. Ei jäänyt odottelen kolmatta. Vaati se heti kahdelkeen poikkien, kaksi nopeita maaliin, nyt rauhoitetaan tää tilanne ja vähän niin kuin uuteen, uuteen nousuun. Tosi Tepsin piti, piti tota peli hallussa, mutta se aika hyvin se, se aika tappo kuitenkin sitten taas siitä. Peli virtais, kun sä seuraat kaks minuuttia, oli omituista semmos suvantavaihe, että kummallakin oli paletti vähän sekasi. Niin tota... Niin se oli, Karri otti siihen sit sen ja tavallaan lataa porukka porukkasulta ja semmoisen, niinku, joka sit tuli sit viimeistään kolmalle, semmosen mä just vähän pohdin Muistijälkiä, että kyllä. Siinä oli tämä vaihe, kun Tepsil oli oikein tarjottu 5-3 vastaakin. No joo, sit, no miksi sitä 5-3 tullut? Ei, ei, no sitä ei kun tullut, tullut. sitähän piti tulla alun perin. Niin, siitä se muuten menikin. S-sillä oli väärä vaihto, sitten tota, niin pikkarani ja siinä S-pelaa mennessä nuhjaamaan. Ja jäähy tuli ilmeisesti, siitä, kun saa yhden perille ja S-kaveri ei. Joo. Isku siis. Hmm. Niin, tota, siitä, siitä kakkonen. Siis nämä on tämmöisiä saatana, että jos siis Salomonita ei ollenkaan. Siis, on ihan, ihan, mä ymmärrän, että peli olisi ollut helvetin kuuma ja tuollaisen pitää reagoida, kun ei ollut. Se oli ihan perus paini, mihin linjurit ei vaan päässyt nopeammin väliin. Niin mut, ima... Mä muistaakseni, mistä tota, no niin, tää liian monta pelaa Niin se tilanne yleensäkin. Siinä ei se, oli... se mut meni ohi Se oli, se oli, se oli itseasi, voi vähän niinku kiittää. Se oli mun mielestä ainut tämmöinen oikee, niin kuin sä sanoit silloin viimeksi, alipisyöttö. <laughs> kauheakin jako menetys. Siinähän tota, no, Engreni joutuis vaan tulleen vastaan, ja erityskin Torjus mitä että onneksi tuli se jäähy. Se on hyvä oli se. Niin se ai, se puutti. Joo antoi se se se oli just tässä se tilanteessa. Niin sinis, pitki jo ja sitten no. to, kun, niin, siis, se oli hirveä suo mä ajattelin että mistä se väärä vaihto tuli en nähnyt. Mm. Se oli mun yllätys, että miksi helvetissä puhuit poikki. Mutta. Siinähän kävi silleen, että Henriksson näytti sen pikkarasi jää ja lähti pois. Se kesti arvottiin kauan ennen kuin sä ymmärrät, että niin helvetissä siellä tosiaan oli se väärä vaihtokin. Niin Sehän meni sinne ohitte jo. Ennen kuin linjouri kävi ja vaha kävi huutamaan, että Anna nyt saatana. Niin se jo nostettu jää. Niin, niin, älä nyt sitä unohda, hyvä <hys> Mutta tota, Joka tapauksessa oli, siis, oli tarjolla, oli paikkaa, niin kuin mä oinitsin, paikka, Lokkel oli parikin hyvää paikkaa toisessa mut Mutta kun ei mennyt, niin. Ei vaan ei, niin kolmas. maali, olin mielellään neljäs, niin te Tepsius kääntän peli. Mä oon ihan varma siitä. Kolmas maali ehkä olisi riittänyt, en tiedä. Neljäs maali oli mun aika pitkä katkaissut S selkään kanssa. On että se olisi vanut jo vähän niinku antaa vapauksia sitten siihen postussi pelaamiseen. Sitten mennä kolmanteen erään. Niin... Kolmanteen erään, S, aika ensimmäisen erän toisinto. Joo, ja sanotaan, mul tuli oikeasti vähän paha tunnetta, kun laakso pistettiin heti ensimmäisen minuutin. S tuli niin lujaa siihen, niin se oli. Pakootettiin rikkomaa sit. Mun muras vähän hiipiä, että, että se S ylivoima oli niin hyvä. Sitten oli kyllä siis karkea esimerkki huonosta puolustamista, puolustamisesta. Mitä siinä neljäs-viides reboundi mm. ennen kuin Dixon löysi sisälle? Viides taisi mennä saa? Joo, ja sitten sitä ennen... Niin... Atte teki kaiken mahdollisen mitä Ai sanoi. Aivan järjetön haamutorjunta siinä just no. ennestä maaliin. Joo. Sääliks kävi, että meni hukkaan. Se oli helvetin hieno menytys. No sanotaan, että siitä, siitä tilanteesta niin siitä tuli torjutan niin prosentiksi, varmaan 80. <laughs> se käy <laughs> hirvelysti tiputa mitään vielä. Ei, <laughs> Mut mutta no. joka, joka tapauksessa ei se... Siis. Niin kuin Virta aivan anteeksi antamaton maali. Olen täysin samaa mieltä, se ei saa saatana siis. Mikä kutina sulla on tästä Los Angelesin martinetsistä Onko hänen yhtään raamaa yleensäkään? Niin kuin sanotaan, yli 185 senttiä pelaaja. Mä en muista minkä kokoinen se oli. Vähän sanotaan kuitenkin, että hän on tämmöinen kiekyllä niin, pelaaja Russelin korjalaajaksi. Se oli niinku pelaajatyypiltä ja vaikutti olevan aika samaa luokkaa kuin Joo. Mutta tota, kuitenkin ei se, mikään, sehän ei se voimassa pärjännyt, mutta mut se puolusti kuitenkin hyvin. Mm. Niin, tota, niin en tiedä... Siis, siis. Se on olla semmonen, joka pystyy Hän Vähän niinku Ristolainen myös. Niin semmosta, niin, propalla on siirtymään miestä pois. Joo, semmost niinku all, all round osaamista kaipais. Et en mä tee semmoista niin pelkkää puolustavaa pakkia. Se on niin, niin, en tiedä. Ei, heti kaipaisiko sellaista, mutta eihän se muuten niinku puukasipakkia ajoin ohi jo, ja puu varsinkin. Mutta tota no, niin, Vittasmäki, mikä on ollut mulla positiivinen yllätys, niin kuitenkin osaa pitää se syöttämisenkin sen verran yksinkertaisena, että se ei jotain kiekossa mitään riskejä. Mutta kyllä, Zeppa sen verran on hyvä. Jossain vaiheessa niin pistää. En näe, miten paljon se niin vihaa pitäisi niin kuin, sanoa kielteisesti. Otan nyt Jumalan kalta silmäkättä ja katson nyt kuusi ihmistä, että ketä siellä on aina melkein myös tekemässä huonoja ratkaisuja. Se ei ole ne tilanteet pelkästään, kun tulee Depsilmä. Mm. Kuinka kauan se vielä menee. Että Zeppänen mene. tippuisi ensimmäisen kerran kokopäivän ulkopuolella. Eikö se olisikin terveen. Niin, niin mä sanon ehkä enemmän, jos sitten niinku. Ajatellaan vielä, että niin korpikoski koskii rahaa. Niin samaan tiesiä kaivetaan perstasku sen verran, kun niinku all-round-pakki-tyyppinen niin ratkaisu löytyy. Ei nyt sano että yhtä hyvä, mutta semmoinen, että pystyy pelaamaan siis hyvä kahden suunnan puolustaja, joka, joka ei ole kiekulisuna täysin kädetön. Semmoista se kaipaisi vielä, niin kuin, että on vähän sitä niin virran kaipaa on miesmäisyyttä sinne kanssa. ja niin kuin, tota Markus Palmbrutti tässä on ikävä tällä hetkellä. Ja mä oon just sanomassa, että, että Palmbrutti olisi just sen tyyppinen pelaaja oikeasti. Joo, joskin ehkä vähän parempaa kiekollisena kaipasi vielä. No jo totta kai, mutta oli se, ehkä vähän halvempi vaihtoehto. Niin, mutta niin. tota, no, niin, eilen Aryuari tota, oli haastattelu Urhol ja tauolla. Painotti sitä, että taloudellisilla ehdoilla mennään, mutta ei niinku minkään tyyppinen ö, mahdottomuus ole, että vielä joku pelaaja. No tosiaan. Ne kyllä mitä to... riskejä ei oteta sitten? Ei, hei, hei, mutta kyllä tuo pakkipää kaipaa jotain. Siis, kyllet, siis silmät ja korvat auki, kun Euroopastakin alkaa pikkuhiljaa tippua, kun niitä pelipaikat vähenee, kun NR-miehet tulee. Niin sieltä voisi saada jotain edullista. Tai jopa AHLsta jotain kokeneempaa kaveria sieltä. Mm. Niin. Kyse, niin mä uskon, että siis kun yksi, yksi liiga suljetaan, niin se tarkoittaa, että pelaajamarkkinoita tapahtuu mm -hmm, mm -hmm. siinä kohtaa. Niin Siellä nyt pitää on. olla hereillä ja reagoida, jos se täytyisi mielellään koko kauden mies saman tien. Kyllä. Sitten semmoinen, että... Voidaan nyt myös kertoa, että tota, no niin Mikko Koivu mahdollisesti kertoo tulostaan tps -sä. Sitäkin myös Jukko Koivu sanoo, että mahdollisesta ja tps mutta kyllä mä pidän sitä aika selkeänä, että tps tulee, jos se yllisä tulee. En mä pidä sitä niin selkeänä. No... no, kun Suom no sen... Suomeen, jos tulee ne niin tepsit. Niin, joo. Suomeen, Suomeen, niin no joo. Jo. Mutta kun mä en, mä en, alkaa pikkuhiljaa se semmoista kutinaa olla, ettei siihen välttämättä ole niin solettisesti Suomeen tulee. Niin, mutta tota, no niin, kuulemma... Juka mielestäni niin ensi viikko vielä menee miettiä okay, no, no, tai sit... Sanotaan, niinku tämä viikko huomenna tulee ulos tämä lähetys missään. Hmm. Mutta joka tapauksessa niin sitten sit kun pakkeja ajatellaan, niin e... kyllä menettää uskoa niin se, että erhartikaan mikään kauhean vahvistus olisi. Seppanisen ensimmäinen miina on, se pitää saada pois. Totta kai. Junnu pakin kierrättäminen putoaa, kun Marttines tulee ja seuraavaksi pitää lähteä seppanin pois kokoonpanosta. Aivan selkeästi. Hmm. Ja en mä tiedä, onko erharttikaan täyttänyt niitä vahvistuksen merkkejä. 0 nolla, plus nollaa on vittu nollaa, niin kuin aina sanotaan, mutta mm. Ja sitten taas oma- omas, omas päässä ei mitään kauhean hyvää tekemistä ollut. Ei se kyllä, ja on kyllä yritetty istuttaa. Mm. Kyllä, mutta tota kolmas erä, niin se pysyy. Sitten meni aika tasa tahtiin pysy sille S ja Sillä oli paremmat paikat lyödä sitä selkää poikki, niskaa poikki Lopu, lopussa. Tepsi ei päässyt paikoille, koska ässät puolusti heille vetin hyvin oman keskustansa. Tepsi vähän sama mitä, mitä Blues teki Sille, niin S teki Tepsille. Että ne joutua ampuun laidot, ei päässyt sinne eteen ja sitten se nuhjattiin sinne nuhjattiin tasuriksi. Jatkoa ja tepsi haki sitä ratkaisuun mielestä aktiivisemmin tosi hyvin. Tosi tosi Kolm kolmella hyvin. hyökkääjällä, mm. mutta sitten oli käsittämättömiä pelotuksia, millä helvetillä Miikka Tuomainen hyppäsi jälleen Ville Vahalahteen viiden minuutin pelissä. Niin se on kyllä. kyllä se rajat on ja ollut... Jak mutta kyllä Mika Tuomainen oli aika hyvä eilen. Joo, mutta sitten mut sit, kun, sit, mut sit, kun puhutaan peliratkaisuista, nel, niin neljä, kenet neljä kentällä. kentälle? Niin, Mika Tuomainen on kaikkein parhaimmillaan. Vittu ehkä ilisi, pitäisi olla viisi minuuttia niin, siinä Aivan Ja tota, no, niin mä tarkoitan sitä, että Mika Tuomainen on just se varmasti parhaimmillaan silloin, kun on sitä myös sitä ruuhkaa. Pitäisi mm. olla siellä kropallaan. Mutta tepsi haki. Jos mä oikein katsoin niin esimerkiksi kaksi, kaksi ja puoli minuuttia, niin... Peli oli melkein koko ajan. Oli oli, oli, oli. Ja ihan viimeisen, viimeisen hetken, niin Pikkarais oli hyvä paikka pistää, pistää peli poikki, mutta tota, no, niin Ranta sai kilpeä väliin sen verran, että ei, ei, ei napsahtanut. Mutta voitto maalikilpailun, niin mitä tämä lohkäratkaisu, minulla on semmoinen oli, Siin, tota, no, niin Mä en itse näy sitä, sitä uusinta, mutta tota, takaa huulettiin, että Ranta taas vähän sitä etenä. Rannalla oli ihan selkeä systeemi, että se tiesi etukäteen jo, että sä oot mailan väliin. Mm. Ja No, Blokke veti sen kuitenkin sivuun, mutta kulma kävi niin pieneksi ja vauhti, Tos, vauhti oli liian iso. Joo, ettei siis on tehty, mutta tota, no niin, no, tyyli, muuten tai, uusi variaatio olisi ehkä voinut olla, mutta en mä tiedä. No, no mutta niin. No, kuitenkin. Muuten, muuten, rat, muuten ratkaisut oli vähän mielikuvitukset, että Raja niistä ranteilla se laittoi sen H&O sisälle. Ja... Joo, se oli semmoinen jarro tosiaan. Helvetymmonen ranne. Se tuli aika hitaa vauhdinsiin muutenkin. Se mikä semmo... Ei siinä mikään salibändirankkari ole, kuitenkin. Ei, se oli sellainen vähän niinku jarrutus ja samantien aika jyrkäs kulmas sisään. Silloin oli selkeästi joku idea siinä, minkä se oli. aika tasaiset. Atte 3-3 ja ranta 3-5. No kyllä se siis, kyllä se kaiken kaikki oli tasainen peli, että ehkä ässillä painojaloiset. Mutta ensimmäisen erään, sanoisin että ei ollu kauhean kaukana, etteikö ensimmäiseen erään tuo peli olisi kaatunut jo. Ihan Sitten oikein. taas myös, ei ja. ollut myöskään kovinkaan kaukana, etteikö TP-sos lönniskaan voikin toisen heränsä. Niin. No, mä oon sulla me sanoin tuossa, kun oltiin, niin öö, molemmat valmentajat voivat olla ainakin tietyllä tapaa tyytyväisiä, mm. mutta tavallaan lepsi totta niitä totta totta pisteet olisi enemmän niin, kaivannut. Totta kai voittava joukkue sinne ottaa sen siitä nimisen. Mutta anyways, mm? otetaan nopeasti ensi viikon ennakoinnit. Neljä tiukkaa peliä, kaksi vieraspeliä. Lähetään ensiksi tiistaina olla Jyväskylässä. Joo, sinä Tiistaina keskiviikkoon Oulu. Heti. Joo, on, oikein on lu, peli, lu, tuplapelit Lukkoa vastaan. Perjantai kotona Laumata vierassa. Muksemman, katos saatana. Oh, no, no, mä oon perehtynyt. Jäin, en näy, on on, vaan ennakko katsomassa. Kyllä, kyllä Yksi aina kotipeli ensi viikolla, mikä ei lupaa hyvää. Näin katsoo miten ne pelit on jakautunut, mutta no, et... mut toisaalta nyt on aika pistää historian uusiksi. Ele. <laughs> tää kuulostaa 12. meikaukselta. <laughs> <laughs> ei en mä en mä vähän piisastuneenpä näitä. ei muuten honey niin hyntti oli ne. Niin. Mistä tää toho Jyppi TBS, siihen pistetään tää niin ykkönen kuitenkin, ettei petytä heti alkaa. Joo, kyllä mä lähdenko siltä Jyppi hoitaa juves kyläs. Mut toi kärvät Tepsit ni niin jos niin, no, en vähän yrittää just tottakaa ja pitää optimistinen ja olla, koska helpossa on pystytä kaikki vaikka. Mun on sun Jyppi Tepsit, ei hävi tai eka erä. No joo. Marttines tulee kuitenkin takalinnolle, niin mä luotan, että se tuo sen verta sinne, heti jo. Että tepsi, tepsi ei munista heti eka erää. Mulla on se, semmonen, semmonen usko ja luotto mulla on, että et siihen, siihen trendi on yksinkertaisesti pakkosata muutos. Mä veikkaan, että joukko haluaa nyt kerrankin näyttää, näyttää se, että ei ne, ne hävistä ihan pystyyn tota peliä, mutta hävii kuitenkin. Ja varsinaisella. Mä Okei, okay. okay. se, se nähdään sitten pitää muutenkin ne peliä aluuteen. Joo, mutta kes, no mut keskiviikon kärpät jo. Tepsiin, niin... niin Kyllä se nyt perkele tilas, se vierasvoitto on pakko tulla, tulisko jatkoa jatkoajalla tuolla, en tiedä. Mä veikkaan, että tepsi vietän, koska... Vart on Joo joo. No kyllä mäkin lähden siis, mä lähden sun kelkkaan. Aha. Luotetaan. Sitten nää niin näistä mä en usko, mä luulen että se jakaa pistet. Heli ja kaksi ja... Perjantai Turkuhallin hallin illassa nähdään kolmen pisteen voitto ja... Rauman lauantaina niin Lukko ottaa sieltä voiton. Eli mä povaan tästä sitten seitsemän pistettä. Mä sanon kuusi. Et nähdään kauden ensimmäinen voittoputki, kun Oulussa tulee voitto ja Turussa tulee voitto, mutta Rauma Raumali ja Jyväskylässä tulee turpaa. Okei. Okay. Mä, mä veikkaan, että Lukko ottaa semmonen Toi on sen verran tiukka viikko Tepsille, että mä luulen, että siinä pelissä tota Lukko ratkaisee toisen eräs. Ja tota tota Lukko voittaa kolmen kolmella maalilla sen peli. Ai että vähän? No. Et mut, mut siltikään, et eka, eka erään Tepsi ei muni yhtäkään peli okay. En usko. En usko. Tai ainakaan halua uskoa näin. Et se, se, siis ei se, ei, ei se voi noin jatkuu. Sen tietää joukkue, sen tietää valmennus. Niin nyt, nyt se mä veikkaan, että tulee erityis tulee ensimmäisiin eriin. Okei. Okay. Mutta tota elikkä... Niin. Kertauksen vuoksi Jyppi Tepsi molemmat väittää, te, väittää Jyppi vielä varsinaisella. Kärpät tepsi molemmat ollaan sitä mieltä, että tulee ensimmäinen kolmen pisteen voitto. Ja ensimmäinen vierasvoitto. voitto. Ja perjantaina... Olenko tässä taas samaa mieltä, satana? Tää on todellakin molempien oma veikkaus. Oltiin olti, ykköstä no. siihen. No niin, sulla on ruksi ja mulla on yksi. Mä olen taas pikkasen no, optimistinen, mutta muistatko sä miten viime viikon... Veikkauksen meni kukaan, kukaan pisti kaks kaks. Tosin meni se loppu vähän väärin. <hueita> ja saa mä käsin, en saanut käsin, mä olin oikein vittu. <hueita> <hueita> <hueita> ei, ei. En, mä en todellakaan laittanut tulosvetoon, mutta <hueita> no niin, olis sit arvan pitänyt. Muistatko sä sen silloin mm kulta vaan, kun mä veikkasin tá, no niin, Kanadan Ranskan rakennetappia oikein? Enkä käynyt luukulla. Ärsyttävä. Tää oli hyvä lopetta, en nyt Kiitos. Moni. Kiitos! Kiitos! Munatonta kiekkoa. Kyllä tässä suossa nyt on koko seuraaja. Me meidän pitää niin yhdessä hakea se tukeva pohja ja ponnistaa sieltä. jotain ratkaisuja on löydyttävää ja kyllä tää joukkuista lähtee. Tehtä, tehtä, tehtä. Ei oo kiva katoa täältä. Ei oo, ei oo. Mutta mies kestää tämän, eiks ni? turkulaisena. <härsittävää>